Afrikara goaz, Afrika Beltzako komitetako Jolandarekin itzengo dugu errengo minutuetan, kontinentean, kontinente Beltzan, ematenari diren hainbat gertaeren inguruan. Arratsaldean Jolanda? Arratxaldeon, Arratxaldeon Mikenzelan? Onduta zuzemo duz? to ja urtearen amaiera abiatzen amaerun. Oso ondo, eta orte amaiera honetan, e, ba, eia beti bezala, baina badago zer kontatu Afrika aldean, eta lehen dabizi, Kongo aldera jungo gera, bertako gerra amaigabe hori eipatzera, eta batez ere, azken e, gerta eren inguruan itzein behar diguzu, baina nondo iruditzen bazeizu, hasiko gera pixka bat e, asaltzen, zer den e, Kongoko ekialdean gertatzen ari dena orain dela orteak. Bai, Eh, Erroz Erresumen moduan esan aldugu, ba, Republika Demokratika del Kongo ba, oso nazio haberet, haberatza edo oso gune haberatza dela, eh, pilo bat rekurzo daoz, joien eh, bat mineralak, eta baina hor eh, dizidei jendea oso pobre. Eh, Zegartazen damen, badaola ba interesan diak, Hor dauden gauzak, hor dauden e, mineralak eta produktuak e, ateratzeko hortik eta liruazko e, irabazi hori zaltzen. E, azuntua da, in, e, inguruko nazioak, esportatzen dituzte da, e, kongon gauzen e, produktuak, mineralak, eta República Democrática del Kongo berak ez du eser eskortatzen. Horreken esan nahi du inguruko gobernuak, e, e, eta hori eninda entrezen ateratzen nari dituztela, ba dauzkaten onura guztiak, da, eta orduan kongoko jendea, ba lan barik, jatekorik barik, eta gainera, nugu E, Ordoltsu baten erdian ba, urteak eta urtea hori izan leite enre da. eta historia on protagonistak gegin bat dira ba, República del Congoko eh, presidentea eh, kabila gero besteialdetik eh, Ruandako presidentea polkagame eta erdian... Eh, Enne hogeitairi oh, izeneko, eh, gerrilla bat, rebenden gerrilla, finanziatuta dagona, ja hori demostratuta dago. Ba, horretzen bezarete azken egunean, komenta genuen, zelan eh, nazio batuen erakundeak, eh, egin duela un informe bat, eh, azaltzen, edo eh, demostratzena, zelan, eh, ruandak, finanziatzen ari da, E, gertia hori, eme, ba, hori hor dao, e, eta iru gertia e, e, hori ja hori paperetan dago eta gertia hori gertia hori zere jikendu, gilatzen du, monopolio hori aberazka fundatzen hori monopolia eta poretko terea irabazir. Mm -hmm. Ba, eraz, e, nazio batuen erakundeko azken informea agertuta gero ba conpletxua krudelago eginda eta gerrilla egindu gerrioak egindu bat, eta arte duia iparralde eta ai aiperralde ziaku eta barruan e, bere kapitala goma dizenekoa eta ja dago se dago enfrentamiento Sabala en, en República del Congo ejércitoarekin baina bueno naiz eta Sabala izan e, Egiten ari dela dira militarrak azkera botatzea eta orduan rebeldeak baide egiten ari diren deklarazioetan beren planak dira hori e, eh nazio osoa hartun eh bere berezko eta manu militaris eta mm. orduan garriro balago badaulezio batilda de claro dielde tartea eta e, azkenean. Bizitzarekin orta nintenak, herriko ba, gildeak, e, emakuneak, kumieak, hori gura guztietan bezala. hori, e, naik uste dut, e, aipatu behar dela, zelan berkiztu den berriro, e, kongoko konfliktua. Eta, ba, eta orteetan e, zehar, bain bat, e, gerrilla izan dira, esaten dutenez, e, bigarren mundu, gerra eta gero, Ba Vi gehien sortu dituen e, guda dela Kongoko ekialdekoa tazuke aipatzen zenuen horre Ruanda, ba, Kongoko ekialdean e, muga egiten duen, Herri txiki apol kagame dela bebere presidentea eta oso implikatuak e, egon direla esaten zenuen e, azken txosten honen arabera ba demostratua gelditzen dela finantziatzen ari dituzte lain bat e, gerrila eta zein interes dituzte, zein interes du ruandako gobernuak honetan? Ba hori e, da hoen mineralak e, gehen bat koltan e, saldu Egin nahi dutena da, hor eh, dagoen egin edalak hartu eta saldu. Uh -huh. e, Impresia Internazionalei, egiten eh. uh -huh. ari dena. bueno nireien bat, koltan, baina bat bai behar iranio eta beste mineral bat zikazkenean da, agera, ekstazioin natira lehen, eh, E, gainera, okarrez banago, ruanda, ba, mende baldeko, e, biparraldeko, herrialde boteretxoen gatik, e, babestua dago. Bai, ez bueno, orain arte, beintzatu lan izan da. Ba, eta, naiz, eta gauz e, konflikto hau nazio, nazio guztien artean ezagun ezaguna izan, Inorke zuen horri konkretuak hartzen gobernu, eh, Ruandako gobernu honen kontrasta. Eta, bueno, ba, azkenean eh, batzukasi dira ja lehen bauzuak emoten estatu batuak adibidez eta azken eh, berriaga eh, Britannian dia, be bai, eh, erabaki duela eh, eten egitea eh, dedu bidalketa Ruandari, ba, laguntza eh desarrollo con ba, pendiente zeukan ba, perdil de Uka organiza en Britania e, Ruandari, 21 mil y libra. Eta, ba, az, azken asteetan, eh, gobernuak erabaki du, este, esmigaldzea de eh, naziobatuen erakunde, erakundeko informe, eske informe aos, ba, ikustika, Hordun, eh, claro, ba, bazen garaia, gobernuak hasteko, ja, minoz ten akurtzu bat, eh, eman duten proteziñoia ya kagameko herrugari duzak. Mm. Baitxabenez, teo zer nindu zen ari da, ari dela, baina, baina eh, ez dakigun orain alduko diren, edo zen bat lengora mantenun du aldi izango duten, ba, hori duzak. Bau zaona izango zen, beste nazio batzuk antzeko neurriak, eh, hartzean. Baina, pentsatzen dut, hagu, e, izango zela bidea, ba, gerra honekin, e, amaitzeko bimbetirako, ez? Bai, baina, klaro, bestialdetik hor e, dagoen jalan e, txara, da, klaro, ne, neurri, bai, hori, ba, hartzen anezagolik. E, biru honen, gidalketa, gidalketa, moztuta, Azken batean, bebai, gehien abarituko duran ezagora, ezango dira herriko jendeat, ezta. Gobernuak gehien bat, dintzen dira, e, dirutillo bateaz, baina jendeari izioz ere elzenzaio. Ezaten dute, azunua e, dela, behinzak dintzen dian, ez, ez emotea dirua gobernuai, baizik eta beste era batzuendidez, e, diraltzea diru hori, Ba, proiektu konkretu batzuetan jendeari protesibituko dugu. <hum> Beno, bagai kora pilatxua ziurrenik izango dugula ba beste batzuetan honen eh, inguruan aritzeko denbora, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere bai ekartzen dizkigu zu. Bai, bai, e, gero balago bai, berri bat e, ari nago, <laughs> ez zotea baiti, ba, adibidez ba, Eh, Zabaldu dutela dela do jarri dutela, txananean eh, lehen low costeko eh, Izena da ez eh, da Ba, ba, ba oso arrunta da dizu mat e aerolinia sautzean low costekuak eta gehien esangorok, no? eta ekologisteentartean ba ben, fenomeno honen kontra ngaudeska eh normalean proposatzen duguna da eh, gaskinen ze eh, biraigizioa oitea se eh consumetzen eh, eran que ah, ah, crecemos había consumetzen ba, eh, oso contaminante de lo que ba hugu hone eh, fenomeno ori muy reciente siache eta bai que se osunez ba talea le un ba Origen que es daqui que ser, que es daqui del río Navada, el oro de da, pues, un apurto anecdotico dela. Una marcha herrero tan sabe, asmoada le en tan nieve arrúa en el baina ya lase así codira eta inguriko eh ha sido allí. Esta alza de las eh empresas en Barrúa Eh, eh, Lehen, eixigetze, go, plai bai arraian erren, planean, egona direan, eh, directibo bat. Orduan ja, hmm. badaute, esperienzia blau horretan. Orduan, hori, esan da Merria, orda. Orda ditzen da, daukon alde positiva, eta daukon alde negativa. Hmm bakoitzak ikustea nola, nola valoratzen duen berri hori eta beste, beste kontu bat ere bai ekartzen diguzu burkina fasora eramaten gaituena? Hor izan bat. Ba, azultua da, e, azte buru honetan, igandean, helizin eriak egon direna. Segurazki, hamen, nek behitzat ez dut ezer irakusi eta ezer ikusi, ez da, ba, hori, mediotan eta. Baina, bai, egon dira elezineak, ez dira e, presidenzia dako izan, lehen bakaritzarako izan, bai, eta parlamentu dako. Eta, bueno, mm, mm, naiko prebizimia izan dira, nahi txatzen zuke, nahi da bazitzen zuke zuela orainan ikoterean dagoen partidua, eta holan izan da. Baina, bai, hori zumpozatzen dut, zaten dute, e, egoen artean ez dituztela hori emaiz lezen eh, ikuak e, izango. Baina, ba, egina diteren desetikia, dite, ba, azaren ez eh, CDT, Congreso, aham, eh, Congreso para la democracia y, y el Progreso. Eta, por la democasía, lo primero. Primer, primer, primer. eh, ba, ira basiko duela. Eh, Asuntoa da, agarrar zizioa de izango dela, ezagutxean, datu konkretuak, eta eh, ixada konkretuak, se eh orain guterean dagoen Zes eh, Campaore 25C eh, gara hacha eta, eta elduen eh, eh gabe estado batean direz, dena eh, santara indarotas, ordain eh alxaden eh, es eh, beraz mai guterea jarraigea eta horretarako konstituzioa aldaketarko suela eh 2000 ta amar busten orden barago deskebatu eh, orde kontra da ozenat. eta eh, emoten du, erdiko eh, berriko aukera izango zen eh, bere kampadore are rolaia hisendatzea presidenciarako urrelago el esignal Hori ba, izango zen ba, berri do tokia ustea eh, ez aukerakuta izan goren terxona bat eri, ez da? Izan goren presidencia presidenzia hereditaria edo izan goren. Mm. Eta hor dugu, ba bueno, jakitean zenbat toki iranaziduen eh, oposizia kasuan eta granarek izan da de la ba, un liquido urtehara presidencia garako dira eta bueno izan leite ba, aldaketakistak edo esedesaldzia ez da orduna de ver si su vida el esneia o relativo una coalición del berri bak ba presidencia Eta okerrez banago, blez konpa hoge, esaten zenuen hogeita bostorte dara matzala boterean, hau ere bai, e, ruandako kagame bezala, a, ba munduko estatu boteretxuen e, babesa izaten duena, ez da? Bai, bai, franziaren eta ongeien guaz franziaren, franziaren protesioaren egon da, beti. Baina bai, esatuta dago, e, eta gainera e, orain hartu du nahiko, roll una situazio que aukeratu hizera tudute tu mediador nagusia Malikoa konpiklar eta et... bueno la semana que vien urtean zeur sistemak zen dute eh estruktura eta te gusten ugu noola eh estatu demokratiko komillen artean hauek Inte, beraien interesen arabera, ba, diktadura nabarmenak bai. ba, beste nal dituzten beste leku batzutan, bai. ez? Bai, bai, bai, hori, da ze, e, diktadura hori hogeita bostu, eta New York ez nire salari zanjarri, eta beste gire batez ba, zankararen handik eta jarraik zendu inestida bariz. Hor <hums> bertan Nice, que ta va si va ser es parte modi a mi sea investigación era matea. Ni dice para ti. Suan función ese mundo va, ahora era era muy que Ba oso, hondo, e uste dut ez duzu labesterik e komentatzeko ez, Jolanda? Ez, ez, nahi, elkuz. Ha, dos, ba, urrengo batean, hemenikan ikan aste batzutara, izango gera berriz, ekarriko dizkiguzu Afrikako berri gehiago, eta gaurko ari dago ba, mi esker gurekin izategatik. Zoi, hau, prematio